Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nuhmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa siyyaati a'malina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي في الله أعزقكم الله بالإسلام الحمد لله. kita ucapkan segala pujaan hanya bagi Allah subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini Atas izin Allah SWT kita bisa bertemu kembali Secara langsung Bersama pembahasan kitab Durusul Sulugatil Arabiya Dan insya Allah SWT kita akan melanjutkan kembali Apa yang sudah kita bahas uh, Berkaitan dengan Ad-Darsul Khamis Tapi sebelum kita melanjutkan kembali <coughs> uh, Kiranya Mudah-mudahan para pendengar maupun ikhwan dan akhwat di studio maupun di rumah Tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan istiqamah Tetap bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab Walaupun banyak kendala secara teknis, baik dari saya maupun dari ikhwan-ikhwan Sehingga setelah sekian lama kita tidak bertemu Sekarang Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kita izin untuk bertemu kembali Mudah-mudahan insyaAllah semangat kita tidak hilang dan e, terus keinginan kuat kita mempelajari bahasa ini tidak sirna Serta apa yang kita minta kepada antum misalnya merojah tetap dilakukan insyaAllah Walaupun e, seringnya yang mengudara adalah siaran ulang Jadi banyak merojah kita Alhamdulillah Ini insyaAllah satu faedah yang besar insyaAllah Dan e, Alhamdulillah kita sudah masuk ke jilid yang kedua Setelah sekian lama kita mempelajari jilid yang pertama dan Alhamdulillah sudah masuk ke Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, tepatnya pada halaman Sarasun, halaman 30. Karena jauhnya kita uh, tidak bertemu, mungkin kalau saya boleh usul kepada ikhwan di studio bagaimana kalau kita ulang kembali Ad-Darsul Khamis. Kita ulang sedikit insyaallah. Baru baru kita masuk ke latihan-latihan. Latihan. Nah, karena kita sudah baca sebenarnya, sudah kita iya. baca pertemuan terakhir yang lalu sudah kita baca Ad-Darsul Khamis. Sudah kita baca juga latihan pertama dan kedua serta ketiga sudah kita baca juga. Tapi karena jauhnya kita tidak bertemu, eh kiranya akan bermanfaat kalau kita ulang sedikit lagi ad-darsul khamis walaupun tidak tidak secara rinci tapi eh, mungkin agak lebih cepat dan global saja kita bahas baru kita masuk ke latihan ketiga atau keempat 4 insyaallah. Baik kita ulang kembali ad-darsul khamis. Iftahu al-kutub ya ikhwan, antum buka bukunya. Ikhwan dan akhwat di rumah bisa mempersiapkan alat tulisnya dan mencatat apa kira-kira yang perlu dicatat kita mulai ad-darsul khamis. Sebagai badan antum di sini ya akhwan, ad-darsul khamis ada dialog yang tidak panjang. Di sini dialognya terjadi antara al-mudarris dengan murid-muridnya. Al-mudarris ma'a tullabih. Dan di sini ada Hamid, ada Ali, ada Hashim, lalu ada Abbas, ada Talha. Ada Faisal dan juga ada Ibrahim Ini mereka semua adalah murid-murid dari dari sang guru Ini percakapan antara Al-Mudaris seorang guru dengan murid-muridnya murid -murid. Dengan Tullabuh Al-Mudaris memulai uh, dialognya dengan bertanya kepada salah seorang muridnya Yang bernama Hamid Man fataha babal fasri Man fataha babal fasri Ana minta Juan de Studio bantu menterjemahkan. Ma Man fataha baal fasri terjemuh yuk. Ya Fadal. Nah. Siapa yang telah membuka pintu kelas? Naam, siapa yang telah membuka pintu kelas? Man siapa? Fataha. Telah membuka atau membuka? Baba Baaba pintu al-fasri kelas. Siapa yang membuka atau telah membuka pintu kelas? Apa jawaban Hamid? Ana fatahtuhu. Ana Fatahtuhu hmm, Terjemahkan ya kawan Ana fatahhtuhu Saya yang telah membukanya saya, naam, saya yang telah Membukanya Berarti di sini siapa yang membuka Pintu kelas ya kawan Hamid, Hamid, naam. Hamid. <tuhu> Ana fatahhtuhu Saya yang membukanya Hu di belakang Fi'il fatah tu Hu di situ kembali ke apa ya kawan Bab al-fasl Bab al-fasl Kembali ke bab -ba al-fasl -ba -ba -ba. Saya yang telah membukanya Di sini kembali ke pintu Kelas Lihat fathah tu, ana fathah tu. Sebelumnya fataha, antum lihat di kalimat Almodaris fathah, Fataha di sini atau domir yang kita kenal dengan domir orang ketiga kata ganti orang ketiga uh, hua dia. Ketika diganti dengan kata ganti ana orang pertama maka lihat perubahannya fathah tu. Ada tambahan apa di sini? Tak yang uh, berlemah, baru kemudian haknya disukun Nah, fathah saya telah membuka. Nah, kita lihat kan, waman fathah nawafida, waman fathah an nawafida. Mana mana, waman fathah nawafida. Siapa yang telah mem membuka jendela-jendela? Nah, dan siapa yang telah membuka jendela-jendela? Tapi sebelumnya babul fasl. Sekarang. An-Nawafid An-Nawafid ini jama' atau mufrat? Jama' at. Jama' at. Mufratnya adalah? Tunggalnya adalah? Na-Nafidah Na-Nafidah Na <coughs> Apa kata Ali? Ana-Fatah Tuhat Kita jama' kan? Ana-Fatah Tuhat Saya, Saya yang telah membukanya Lihat, hampir sama dengan jawaban Hamid kan? Hamid, Ana-Fatah Tuhu Ali, Ana-Fatah Tuhat Apa bedanya antara jawaban Hamid dengan Ali? Lihat kata ganti kata ganti yang pertama hua hu kata ganti yang dipakai Ali ha, kenapa ha bukan hu kenapa tidak menggunakan kata ganti yang dipakai Hamid mana sebab? Karena di sini h ha, di sini kembali ke Nawafir. an nawafil dan an nawafil itu kita kenal dia jama jama daripada isim gair gair akil masih ingat isim gair akil kata benda yang tidak berakal. Nawafidatun berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal. Tidak berakal. Maka jama' daripada isim غير أكيل maka dia hukumnya muannaf. Hukumnya? Muannaf. Muannaf walaupun terlihat seakan-akan di sini tidak ada tanda muannafnya. Lihat nawafid. Apakah ada tanda muannafnya? Terlihat di situ? Tidak. Tidak. Tapi kerana dia, dia, dia jama' daripada isim غير أكيل maka dia muannaf. Maka kata ganti yang digunakan Ali untuk menunjuk ke nawafid adalah Ha, fatah tuha. Ha, di sini artinya hiya Kembali ke An-Nawahi Kemudian Al-Abu Tarih berkata kembali Jadi seakan-akan guru masuk ke kelas Lalu dia melihat pintu terbuka Melihat jendela terbuka Lalu sekarang apa yang dia lihat? Yang ketiga ini Man kasaro hadal maktabah. Dia masuk lalu melihat apa? Man kasaro Siapa yang bisa terjemahkan? Man kasaro Siapa, nah, siapa yang telah mem mematahkan <tuh> meja ini? Nah Kasarta artinya mematahkan. Siapakah yang mematahkan meja ini? Jadi ketika al-mudarris masuk ke kelas Dia lihat ada meja yang patah. Aanta kasartahu ya Hashim? Apakah kamu yang telah mematahkannya wahai Hashim? Ah, sini al-mudarris tidak menunggu lagi jawaban Hashim tapi langsung bertanya, "Kamu yang mematahkan Hashim. Apakah kamu yang mematahkannya wahai Hashim? Lihat kasarta. Sebelumnya kasara. Ketika masuk Dhamir anta kata ganti anta lihat perubahannya kasarta. Tapi tadi sebelumnya ana fatah tu ya tidak. Yeah. Sana di sini anta kasarta. Oh. Kalau kalimat kasara kita masukkan kata ganti ana bagaimana perubahannya kasartu kasartu. kasartu. Huwa kasara anta kasarta ana kasartu. kasartu. kasartu. A anta uh. Lihat ada ada dua alif di sini, dua hamzah di sini. Hamzah yang pertama adalah istifham. Istifham. Kata tanya yang berarti apakah. Alif yang kedua adalah bagian daripada kalimat anta. A anta kasartahu ya Hashim Apa jawaban Hashim? La Ini ma kasartuhu. La, tidak. Ini ma mana ini? Sungguh saya. Sungguh saya ma kasartuhu. Ma, apa timah di sini? Tidak, Maka sartuhu tidak mematahkan. Tidak mematahkannya.nya mematahkannya. di sini kembali ke apa ikhwanhu di sini kembali ke al-maktab. Al-maktab. Al Lihat tidak menggunakan ha tapi menggunakan hu. Huh. Apa sebabnya? Karena kembali ke al-maktab al-maktab muzakkar. Naam. Ada muzarris berkata bertanya kembali. Sekarang kepada kembali, kembali kepada Hamid. Araja a zakariya wa hamzatu wa Utsman min Makkah. Araja mana araja apakah sudah kembali siapa yang kembali Zakaria Zakaria Hamzah wa Hamzatu wa Uthman. dari mana Makkah min Makkata dari Makkah Masih ingat uh, isim ghair munsharif ikhwan ya di sini Kenapa min Makkah, bukan min Makkati bukankah sebelum kalimat Makkah ada harful jar dan harful jarah sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya membuat isim setelahnya menjadi majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah biasanya. Tapi mengapa ada sini majrurnya dengan fathah? Ghairu munsharif karena ini makkah termasuk isim kata benda ghairu munsharif yang tidak boleh diberikan tanwin. Mamnu minashraf tidak boleh diberikan tanwin. Dan hukum kedua selain dia tidak boleh diberikan tanwin, hukum keduanya adalah dia majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah. fathah. Alhamdulillah antum masih ingat insyaallah. Insyaallah. Ikutan ya. ya, aku di rumah, insyaAllah juga masihnya. La ma roja'u apa jawaban Hamid? Tidak. Mereka Tidak. Belum Mereka belum. kembali Lihat roja'u sebelumnya tadi roja'a. Mengapa di sini ada roja'u? <coughs> Kenapa ada tambahan wau dan alif di sini? Oh, cuma. Ah, karena kembali ke Zakaria, Hamzah, Hamzah dan Mustaman. Maka menggunakan domir untuk jamak roja'u. Yang artinya raja'u di situ raja'u wa al-waw dan alif situ hom artinya. Fahim, betul? Fahimna. Jadi hom raja'u. Kalau raja'a huwa raja'a. <coughs> Lalu Abbas berkata kepada al-mudarris Abbas berkata kepada al-mudarris, "Ya ustaz, khara kharajatul ladul jududu wa dhahabu ila al-mudiri." Ya ustaz, Kharajatul labul jududu wadhabu ila mudiri. Hmm, Terjemehkan. Ya, ya Ustaz santri-santri yang baru telah keluar dan pergi ke mudir kepala sekolah. Pergi ke mana? Pergi ke mudir atau kepala sekolah. Lihat sini atul lab jamak daripada. Talib. Talib. Maka sifatnya juga harus jamak kan? Di sini tidak menggunakan kalimat jadi, Tadi menggunakan kalimat. Al jurudu, Atullah at. at. at bul jurudu, at. Wadhabu. Yeah, ada tambahan waw dan alif setelah kalimat wadhaba. Ini menunjukkan bawa domirnya domir jama, yaitu hum. Hum. Karena kembali ke mana? Kembali ke siapa? Atullah at bul jurudu. At. At at. Wadhabu dan mereka, mereka di sini maksudnya Atullah at bul jurudu, at. santri-santri baru atau siswa-siswa baru, wadhabu pergi ke al mudir ke kepala sekolah. Afa'him tad-darsa ya talha Al-Mudarris berkata kepada talha, Afa'him ta. Hmm. Apakah kamu faham, fahimah yafhamu? Jadi ini bahasa, ternyata bahasa Arab ya kon. Faham itu ternyata dari bahasa, Arab. bahasa dari kalimat fahimah, yafhamu. yafhamu. Jamaknya adalah, masdarnya adalah al-fahmu atau fahmun. Afahimta d Apakah kamu paham ad-dars? Ad Pelajaran. Pelajaran ya Talha tu Apa hay Talha. Abajabun nah. Talha? Naam fahimtuhu jayyidan. Fahimtuhu jayyidan. Ya fahimtu saya. Paham. Telah memahami. Nah hu di sini kembali ke ad-dars. Ad ad Mengapa tidak menggunakan ha? Fa Fahimtuha misalnya? Muzakkar. Karena kembali ke ad-dars ya mudhakar nah, Fahimtuhu jayidan Saya memahaminya dengan baik, baik. Jayidan ini dengan baik Nah, <coughs> Lihat Anta fahimta Ana Fahim. Fahimtu Hua Fahima Fahima Hum Fahimu, Fahimu. Fahimu. Tambah Waw dan Alif Akata betah Kita lanjutkan al mudarris berkata kepada Faisal sekarang Akata betal ajwibata ya Faisalu Akata batah. Al ajwiba bata ya ta ya Faisalu katabta ta di sini berarti dhamirnya adalah Antah Anta. Terjemahkan. Apakah kamu telah menulis jawaban-jawaban wahai Faisal? Naam, al ajwiba sini -ajwi artinya jawaban-jawaban. Kardia dia jama' Jama' daripada apa? Ijaba. Ijaba. Al jawab. Al ijaba atau al jawab? Naam. Al ijaba atau al jawab. Naam. Apakah kamu telah menulis jawaban-jawabannya, wahai Faisal? Apa kata Faisal, Ya Khan? La Nah, teruskan La, ma kata betuha nah, La, ma kata betuha Apa jawaban Faisal? La, apa tidak. tidak? Tidak Ma kata betu Tu di sini berarti dombernya apa? Tu di sini Ana. Ana, Ana. Tidak, saya belum atau tidak menulisnya Ha, lihat menggunakan ha. Kenapa dia menggunakan ha bukan katabtuhu tapi katabtuha? Apa sebabnya? Al-ajwibah. Al Karena kembali ke al-ajwibah. Al-ajwibah Al Al muannas atau muzakkar? Muannas, muannas. Mu La ma katabtuha. Tidak saya tidak menulisnya. Al-mudarris penasaran, mengapa Talhat e, Faisal tidak menulis jawabannya? Bagaimana pertanyaannya? Limadha. Mengapa? Mengapa kamu tidak menulis jawaban-jawabannya? Apa jawaban Faisal yakhan? li'annani ma fahimtul as'iladhan li'annani terjemahkan karena saya tidak memahami pertanyaan karena sungguh saya karena sungguh saya ma fahimtuh tidak, tidak memahami al asilah soal-soalnya bagaimana mau jawab kalau tidak tahu soalnya kalau tidak paham soalnya nah, yang paham soal saja belum tentu bisa jawab apalagi yang tidak paham sama sekali nah lihat fahimtul as'iladhan di sini dombirnya adalah? Ana, oh. ana. Fahim tu ana Kalau anta? Fahim ta Nah <coughs> Hua? Fahimta. Fahim Nah al mudarris bertanya untuk terakhir kalinya Tapi ini sekarang kembali ke, bertanya kepada siapa? Terakhir ini? Ibrahim Ibrahim, Ibrahim. Apa pertanyaan al mudarris kepada Ibrahim? Ahafiz ta Ahafiz ta Surat al-Fajri Ya Ibrahimu Hmm. Ahafid ma ha ta mana ahafid ahafidoh ta tadi sini tadi sini kembaliannya sudah bisa kita tebak tadi sini kembaliannya adalah Entah. anta ahafid apakah kamu ahafidoh telah telah hafal surat, surat al fajr surat al fajr ya Ibrahim wahai Ibrahim apa jawaban Ibrahim Naam namp ahafid tu ahafid tu ha berarti sini sudah kita bisa tebak kembaliannya adalah hmm. anak Na'am hafiztuhā ya saya sudah menghafalnya. Nyā menggunakan hā ha, panjang. Apa sebabnya kan? Surah. Karena kembali ke surah. Surah itu muannats. Mu Na'am, hafiztuhā ya saya sudah menghafalnya. Nyā ya, di sini kembali ke surah At-Fajr. Wa hafiztu dan saya sudah hafal Surat at Surat at ini ayo mana ayo juga. juga. Dan saya telah menghafal surah Tin juga. Nah, jadi berapa surat yang dia yang dihafal Ibrahim? Dua Dua surat Al-Fajr dengan Atin, Atin. Nah. Tak, فهكذا انتهينا من شرح hiwar Sudah kita selesaikan penjelasan dialognya dan seperti saya katakan tadi, kita percepat karena tidak kita bahas satu per satu. Sudah surah sudah dibahas sebelumnya. Ini dalam rangka mengingat saja. Lalu sekarang kita masuk ke ad-dars uh, afwan at-tamrin. Ad Atfalik. Tapi sebelumnya kita minta Ekhwan, ada yang baca dialognya secara soruhan. Nah satu jadi al-mudaris, satunya jadi talib. Anda al-mudaris, masalah. Saya akan mudaris, insya Allah. Amin. Insya Allah. Anda talib, insya Allah. Baik. Fard. Man fatah bab al-fasli. Ana fatah tuh. Wman fatah al-nawafida? Ana fatah tuha. Man kasaruh hadal maktaba A'anta kasartahu ya Hashim La inni ma kasartuhu A'raja'ah Zakariya wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata La ma raja'u Ya Ustadu kharajat tulabul jududu wa dahabu ilal mudiri Afahimtad-darsa ya Talha Naam, fahimtuhu jayyidan Aka tabtul azwi bata ya faisal, lah maka tabtuhah lima dah dianna ni ma fahim tul aspilata. Ahfitta surat al fadri ya Ibrahim, namm ahfittuhah wahfittu surat ini aydon, namm ahsantuah. Jazakumallahu khairah namm. Tapi sekali lagi kita ulang dari latimerin asaris. Sebelum kita masuk ke latihan keempat, kita ulang dulu latihan ketiga atau tribul awal, uh, atau tribul syarit, karena berkaitan dengan uh, atau tribul syarit ini, latihan ketiga ini berkaitan dengan atau tribul abid. Latihan tiga berkaitan erat dengan latihan keempat, kan? Latihan empat itu praktek dari uh, dari apa yang sudah kita pahami di, di latihan ketiga. Latihan keempat merupakan praktek dari apa yang sudah kita pahami di latihan ke tiga. Maka ini dulu kita pahami tadi bagaimana jawaban si. Faisal mengapa dia tidak tidak tidak menjawab jawaban-jawabannya? Tidak. Nah, tidak paham soalnya. Maafain tul asli. Nah, sekarang kita pahami dulu soalnya, baru saya kita insya Allah bisa kita jawab. Lihat uh, tamrinus salis, at-tamrinus uh, salis atau at-tadribus salis, latihan ketiga. Ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Ta'ammalil, ta'ammalil amthilatal atiyah, perhatikan contoh-contoh berikut. Di sini ada empat contoh, ikhwan. Ada kalimat ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang dimasukkan ke dalam kalimat sempurna. Di sini ada empat kata yang dimasukkan ke dalam kalimat sempurna. Kalimat kata pertama Al-Qur'anu. Lihat ketika Al-Qur'anu berdiri sendiri, Al-Qur'anu ketika berdiri sendiri maka harakat huruf terakhirnya harakat huruf terakhirnya yaitu di sini adalah nun, dia dhamma. Al-Qur'anu Karena asal daripada e, seluruh e, isim, harokat asalnya adalah bombah. Dan bombah ini bisa berubah menjadi kasrah, bisa juga menjadi fathah. Tapi pada asalnya sekali lagi harokatnya adalah, setiap kata benda harokatnya asalnya adalah bombah. I, da, tapi ini bisa berubah menjadi kasrah, bisa juga, bisa juga menjadi fathah tergantung e, apa yang menyebabkan perubahan itu. Lihat, sekarang kita lihat kalimat Al-Quranu, ketika dimasukkan ke dalam kalimat sempurna, lihat perubahannya. Qara'at talibul qur'ana. Qara'at al qur'ana. Apa yang terjadi dengan kalimat Al-Quranu, ya Yehwan? Berubah, berubah menjadi fathah. fathah. Harakat huruf terakhirnya, yaitu nun, berubah menjadi fathah. fathah. Apa sebabnya? Nah, nanti kita secara ketahan jelaskan. Kemudian juga kalimat ad-darsu Sebelum kita pahami Apa arti koro'ah? Membaca, membaca. At-talibu Siswa. Siswa Atau santri Membaca Al-Qur'ana Membaca Al-Qur'an Al Al Al Kemudian sekarang ad-darsu Lihat harokat huruf terakhirnya Asalnya adalah Dommah Kemudian ketika dimasukkan ke dalam kalimat sempurna Lihat perubahannya Katabal mudarrisu Ad-darsah Berubah menjadi Fathah sama seperti kalimat Al-Quran tadi, berubah menjadi Al-Quran. Apa arti kata bah? Telah menulis. Telah menulis. Uh, siapa yang menulis? Al-mudaris. -muda Al Al-mudaris, guru menulis. Al Apa yang dia tulis? Ad-Darsa pelajaran. pelajaran. Kemudian kalimat Al-Qawatu. Apa yang Al-Qawatu? Kopi. Kopi, Masya Allah. Al-Qawatu artinya? Kopi. Lihat ketika kalimat Al-Qahuwatu ini dimasukkan ke dalam kalimat sempurna. Syaribad daiful qahwata. Lagi-lagi berubah menjadi fathah. Sama seperti kata-kata uh, sebelumnya. Apa arti syaribad? Minum. minum. Nah, siapa yang meminum? Al-daifu. Ngomong al-daifu? Tamu. Tamu. Apa yang dia minum, Mekwan? Al-Qahuwata. Al-Qahuwata. Kopi. Tamu telah me, telah minum kopi. Sekarang albab Albabu Asalnya dommah Albabu Ketika dimasukkan ke dalam karima sempurna Fatahat Aminatul babah Lagi-lagi berubah menjadi fathah Yang tadinya dommah menjadi fathah Apa arti fatahat? Telah membuka. Telah membuka. Siapa yang telah membuka di disini? Aminatul Aminatu. Apa yang dia buka? Albabah Aminatul al Aminatul Telah membuka pintu Lihat dari semua contoh-contoh yang empat contoh yang sudah kita baca tadi, semua kata-katanya diletakkan di belakang. Semua kata-kata yang dimasukkan ke dalam kalimat sempurna itu ada di belakang semuanya. Lihat Al-Qur'anlah di belakang kan, Ad-Dar'sa juga di belakang. Apalagi al qahwa kemudian terakhir Al-Bab. Al semuanya di belakang. Kemudian kesamaan kedua semuanya berubah menjadi harakatnya menjadi fathah. fathah. Nah, kita lihat penjelasannya di bawah ini. Setelah itu ada lihat kalimat qara'a at al-Qur'ana. Qara'a at-thalibul Qur'ana. Apa arti qara'a tadi? Membaca. membaca. Membaca. Siapa yang membaca? At-thalibu. Lihat, di sini yang yang membaca, pelaku yang melakukan kata kerja melakukan kerjaan membaca siapa? At-thalibu. Kemudian apa yang dia baca? Al-Qur'ana. Al Lihat koroa, penjelasannya di sini dia adalah al filu arah tanah panah di bawahnya koroa al filu Apa arti al filu Kata, -kata, Kata, -kata kerja. kerja. Sudah kita bahas sebelumnya, mudah-mudahan masih ingat bahwa jumlah e, al Arabi ya, al jumlah tulah Arabi ya, kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua macam. Masih ingat dua macam ini? Kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Macam. Yang pertama adalah kalimat sempurna yang dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Yang kedua, kalimat sempurna yang dimulai dengan kata kerja fi'il. Nah, kalimat sempurna yang dimulai dengan isim, ini namanya adalah masih kita masih ingat namanya apa istilahnya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. ismiyah. Mengapa dinamakan jumlah ismiyah? Ada ismiyah, ada isim di situ. Karena dimulai dengan Isim, Isim. Ada pun yang dimulai dengan kata kerja Atau dimulai dengan al-fi'lu Namanya adalah al-jumlatu al-fi'liyatu al Lihat, al-jumlatu al-fi'liyya Al-fi'l Mengapa dinamakan al-jumlah al-fi'liyya Karena dimulai dengan al-fi'l Kata kerja Ini masuk yang mana ya khuan Yang contoh yang baru kita baca tadi Apakah jumlah ismi atau jumlah fi'liyya Jumlah fi'liyya fi Karena dimulai dengan Qara'a Qara'a fi'l Qara'a al-fi'lu ini sebenarnya tidak tidak dijelaskan di sini tapi tidak apa kita ingat-ingat kembali. Kemudian ee, kata kerjanya adalah Quran, membaca. Siapa pelaku orang yang membaca? At-thalibu. At Lihat at-thalibu di sini penjelasannya dia adalah al-fa'il. Posisi dia dalam kalimat ini dia sebagai al-fa'il. Apa arti al-fa'il? Pelaku. pelaku, subjek atau dalam bahasa yang lainnya kita kenal namanya subject atau pelaku. Lihat kalimat at-thalibu. Bagaimana harakatnya? Apakah dia fathah, dammah atau kasrah at-thalibu? Harakat terakhirnya? Dommah. Lihat harakat huruf terakhirnya adalah dammah. Di sini bisa disimpulkan bahwa setiap kata benda yang posisinya sebagai al-fa'il dia harus marfu' kata ulama. Kata ulama nahwu dia harus Marfu dan tanda dia marfu di antaranya adalah Dumbah. dommah jika dia tunggal jika dia tunggal jadi at libu sekali lagi apa posisinya dalam kalimat sempurna ini at libu al-fa'il al kemudian apa harakat huruf uh, terakhir uh, kalimat atwa libu dommah di sini dapat disimpulkan bahwa al-fa'il itu harakat hurufnya harus Martir. dommah lebih lebih, lebih lebih ringkasnya bahwa Al-fa'il itu harus selalu Harokatnya Harokat huruf terakhirnya Dommah Atau dikenal dengan istilah Apa tadi? Marfu Dan tanda bahawa isi, isim itu marfu Tanda bahwa di isim itu marfu adalah Harokat Dommah Adanya harokat Dommah Faham tu ya kawan? Faham Sekali lagi Apa posisi At-Tolibu dalam kalimat ini? Al-fa'il al Kemudian Al-fa'il itu bagaimana kaidahnya tadi? Dommah Ber-Dommah Harokat huruf terakhirnya harus ber dhomm atau apa tadi namanya kata ulama Nahmu marfu marfu al fa'il marfu dan tanda bahwa dia marfu di antaranya adalah dhommah nah kemudian lihat kalimat alqur'ana yang menjadi pembahasan di sini kalimat alqur'ana lihat asalnya alqur'anu tadi ketika dia diletakkan dalam kalimat sempurna menjadi alqur'ana lihat penjelasan di bawahnya dia posisinya sebagai al maf'ul bihi lihat penjelasan di bawah panahnya itu dia dalam kalimat ini posisinya sebagai al-mafuul lebihi atau yang kita kenal dalam bahasa kita objek yeah. atau bahasa lainnya adalah penderita. Penderita. Ya penderita di sini maksudnya yang yang yang dikenakan keparannya uh, kerjaannya. Yeah, bukan tersangka sahaja. Bukan tersangka. Pak. <laughs> nah, penderita sini. Ha? Korban. Korban. <laughs> nah. Penderita di sana. Korban. Korban. Nah penderita. Atau ya mungkin kalimat yang mungkin lebih anda dengar, dia objek. Lihat, kalimat uh, Al-Qur'ana ini sekali lagi, dia posisinya sebagai Al-Maf'ulu Bihi. Atau kita, kita kenal dengan istilah kita, objek atau penderita. Apa harap katanya tadi, Al-Qur'ana? Harap katanya terakhirnya adalah? Fathah. Fathah. Padahal asalnya tadi Al-Qur'anu. Masih ingat? Hmm. Mengapa berubah? Karena posisinya berubah. Tadinya berdiri sendiri, sekarang dia diritakan dalam kalimat sempurna. Dan dia posisinya di sini sebagai al-maf'ul bihi. Ah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahawa al-maf'ul bihi atau objek itu harokat huruf terakhirnya harus fathah. Saya ulang, setiap al-maf'ul bihi, setiap isim yang posisinya sebagai al-maf'ul bihi, maka bagaimana harokat huruf terakhirnya harus bagaimana? Fathah. Fathah. Atau dengan istilah lain, kata ulama nahwu, dia harus mansub al-maf'ul bihi itu harus mansub dan di, dan tanda bahwa isim itu mansub adalah fathah. Fathah. fathah. Jadi kita ulang sekali lagi Al-Qur'ana di sini posisinya sebagai apa ya ikhwan? Maf'ul -Maf bih. Bagaimana harakatnya di sini Al-Qur'ana? Fathah. fathah. Padahal asalnya tadi Al-Qur'anu. -Qur Ketika menjadi al-maf'ul bih dia harus fathah. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa al-maf'ul bih pasti harus fathah. Harakat huruf terakhirnya fathah atau dengan istilah lain apa kata ulama nahwu istilah man, lainnya mansub man, al-maf'ul ma bihi itu harus mansub man, dan tanda bahwa isim itu mansub adalah man, di antaranya fathah. fathah kita langsung lagi al-fa'il al-fa'il apa tadi kaidahnya al-fa'il itu harus selalu marfu' dan di antara tanda bahwa dia marfu' Dia beri tanda dhamma kemudian al-maf'ul bihi man, itu mansub dan di antara tanda bahwa itu mansub adalah harakatnya fathah paham <kuh>. itu insyaallah Ya Dan saya yakin insya Allah Ikhwan dan akhwad di rumah juga Masih ingat penjelasan ini Sudah kita ulang sebenarnya Sudah kedua kalinya kita ulang sekarang ini. Nah jadi ini sekali lagi Ini jumlah apa ya Ikhwan? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liya? Jumlah ya. Jumlah fi'liya Dari sini kita bisa ambil kesimpulan Bahawa jumlah fi'liya itu Terdiri dari al-fi'il Al-fa'il Dan al-malf'ulu bihi. Minimal al-fi'il Al-fa'il Minimal dua Jumlah fi'liya itu minimal Dua. Terdiri dari dua kata Yang pertama al-fi'ilnya, kata kerjanya Kemudian al-fa'il Atau kita tambah satu lagi Al-fi'il, al-fa'il, kemudian al-mafu'ru bihi Atau dalam bahasa kita kata kerja Kemudian subjeknya, kemudian objeknya, objeknya. Kata kerja, subjeknya atau pelakunya Kemudian objeknya atau apa tadi Ke, uh, malah, Objek tadi Penderita, penderita. Nah, penderita. Bukan tersangka tadi kata akhir <laughs> Bukan, nah Mahfum insyaAllah Mafum. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Rabi e, Antum, anda berikan dua soal Setelah itu keserakan kepada para muslim Di di, di rumah Jauh, untuk menjawab ya. sisa Sisa daripada soasanya Tidak keberatan di studio? Tidak apa-apa Kurang, tidak <laughs> la, Cukup antum satu <laughs> Ikhman Biyakwat sudah di rumah sudah menunggu dari e. tadi untuk menelpon Kita mulai dengan nomor At-Tamrin Al-Rabi Perintahnya adalah Ayin Mengenai ayin Ayin Ayin Tentukan, tentukan. Ayat itu tentukan Apa yang kita tentukan? Al-fa'ilah wal-mafa'ula bihi Tentukan Mana fa'il dan mana mafa'ul bih Dalam kalimat-kalimat berikut Kemudian apa setelah itu? Setelah kita tentukan Apa yang kita lakukan setelah itu? Do' khotan Letakkan Khot Apa itu khot? Karis. garis wahidan satu garis letakkan satu garis tahtal fa'il di mana kita letakkan garis itu ikhwan ya, di bawah ra di, di bawah al fa'il wa khattain dan, dan dua garis tahtal maf'uli bihi di bawah al maf'ul bi jadi al fa'il berapa garisnya satu satu al maf'ul bihi berapa garisnya ikhwan dua dua washkul akhira kull minhumah washkul dan berikan syakal berikan harokat Akhir, di akhir, maksudnya di akhir di sini huruf terakhirnya. Dan berikan harakat pada huruf terakhir, kulim minhuma di setiap uh, keduanya. Maksudnya di setiap al-fa'il dan al-maf'ula bi bihi. Bagaimana harakat al-fa'il dan bagaimana harakat al-maf'ul bi Faham itu? Jadi pertama kali kita apa kan? Kita tentukan dulu mana fa'il. Mana. Lalu tentukan mana fa'il, mana maf'ul bi Kemudian baca dengan harakat. Bagaimana al fa'il? Bagaimana harakat fa'il? Bagaimana harakatnya al maf'ul bih? Paham tu, teman Paham. Eh, ابدا انت ya Hizmat, nomor 1. Nomor 1. Hasara at-tiflu al-qalam. Naam. Hasara at al fa'il. Naam. Al-qalam al, al maf'ul bih. Baik. Mana tadi al fa'ilnya sekali lagi? At-tiflu. At-tiflu. At-tiflu lihat harakatnya, harakat huruf terakhirnya apa? Dammah. Dammah, karena dia sebagai apa tadi? Fa'il Kemudian Mana al-maf'ulu bih? Al-Qolama Al-Qolama Apa harikat al-maf'ulu bih sini? Fathah Fathah Sahalun jiddah Al-Qolama Mudah sekali kan? Sahalun jiddah Ithnan Fadli akhidah Ithnan Ghusalat aminatu al-mindila Naam Ayan al-fa'il Aminatu fa'ilun Naam Al-mindila maf'ulun bih Na'am, al-maf'ul huna al-mindil. Aminatu fa'il. Al-mindila al-maf'ul bihi. Bih, na'am. Tayyib, انتهينا من الاخوه هنا في استوديو نفتح المجله سوا في في البيت. Ya, pengen jadi mana antum berada. Demikian tadi dua ikhwan kita sudah mendahului antum sekalian untuk uh, mempraktikkan eh tamrin yang ada dan kami berikan kesempatan bagi antum sekalian untuk bergabung bersama kami di malam hari ini di 8236543 namun e, harap bersabar sebentar kami akan kembali saat lagi dari bumi cilan si menggudara roger roger radio dakwah halus نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون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 كلا تخلف الميعاد رجا راديو دأوة على سنة والجماعة للذاكرين والذاكرة اوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرئ القرآن Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat. Dari bumi jelensi mengudara, Roja Radio Dakwah Al-Sinna Wajamah Masih bersama kami dalam bimbingan Bahasa Arab yang dihasil oleh Ustaz Hamzah dan bersama kami juga ada beberapa ikhwan yang ikut bergabung pada malam hari ini Dan sesi ini kami persilakan bagi Antum ingin bergabung bersama kami Untuk mencoba beberapa latihan di 8236543 Sedikit pengulangan dari beberapa ikhwan di sini Ustaz Karena ada SMS yang masuk Mohon ya. untuk diulang-ulang kembali Tamrin yang keempat ini Ustaz Ditulis sekali lagi. Yeah. Taib. Taib. Ditulis sekali lagi Antum takah Tolong dibaca sekali lagi Nomor satu. Antum ah. Eko baca nombor dua. Basmallah. Kasarot tiflu al kolama. Al tiflu al fa'il. 6. Al kolama al mafulubi. Al mafulubi. B. B. Taib. Jadi sini al tiflu posisinya sebagai al fa'il dan al fa'il sudah kita ketahui tadi harokatnya harus uh, bama na kemudian al qalama posisinya sebagai al maf'ulu bihi. bihi dan al maf'ulu bihi itu tanda harakatnya di antaranya harus fat fathah fathah nah hada nomor 1 nomor 2 tsaniyan wa qasalat aminatu al mindila aminatu fa'ilun al mindila maf'ulun bihi na'am uh, ada yang terlupakan telupakan di sini antum terjebakan ahad mas kira lagi nomor satu kasaratiflu terjemahkan Kasarat at-tiflul uh, Anak kecil telah mematahkan pena. Naam. At-tifl di sini artinya anak kecil. Kasara telah mematahkan al pena. Okay. Naam. Berikut lagi 2. Ghassalat Aminatu al-mindila. Hmm. Aminah telah mencuci sabut tangan. Naam. Di sini ainul fa'il ya, Khi? Aminah fa'il. Naam. Tanda harakatnya adalah Aminatu, yani domah. Nah, kemudian al-Mendila. Mendila, maaf maolun bi harokatnya. Harokatnya fathah. Fathah. Nah, jelas insyaallah. Nah. Ya insyaallah. Dan alhamdulillah insyaallah sudah berkumpul bersama kita seorang pendengar dari Cibitung. Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya terputus. Ya mungkin bisa dilanjut uh, untuk nomor berikutnya stat dari khwaja studio. Dalam. Ya. Sambil menunggu uh, para musytamnya. Langsung masuk ke nomor 3. Taratah. Akuma tsari. Akala Usamata al-Inabi. Al Al-Inaba. Al-Inaba wala Inabu wala Inabi. Al-Inaba. Al-Inaba. Ah, wa akalatu. Ha, eh? wa akalatu? <laughs> Isteri tak tahu. Wa akalat. Wa akalat Zainab zawjatuhu. Zawjatuhu al-Mawzu. Al Al-Mawza. Al-Mawza. Sekarang gih. <gad> <gad> Akala Usamatu al-inaba. Al Naam. Wa akalat wa akalat zawjatihi al-mawza. Al-mawza. Terjemahkan. Akala Usamatu Usama uh, telah memakan al-inaba itu anggur. Naam. Dan istrinya telah memakan al-mawz. Al-mawz. Roti. Hah? Eh? Nama buah juga ini. Al-mawz ini roti lagi apa? Pisang. Oh, oh pisang. Nah, mawz itu artinya Pisang wa akalat zaujatuhu al-mawza dan istrinya makan pisang pisang. Teh mana fa'il di sini ah? Itu fa'il Usamah. Ada dua kalimat di sini kayaknya, nah. dua kalimat. Berarti fa'ilnya ada dua. Yang pertama fa'il yang pertama? Usamah. Usamah, fa'il yang kedua? zaujatuhu. zaujatuhu. Harakat fa'il di sini adalah? Bamma. Bamma. Nah. Teh terus mana al-maf'ul Al-ainaba. Al-ainaba wal mauza wal mauza harakatnya adalah uh, fathah, fathah. baik baik Selesai marba sesaian nomor 3 rabian syariba til baqaratul ma'a nعم al baqaratu fa'ilun nعم al ma'a maf'ulun Bi ay maf'ul bih terjemahkan syaribat al baqaratu sapi betina itu telah meminum air telah meminum air air mana fa'il di sini Al-Baqarah sambutina. Aina al-maf'ul bih? Al-ma'a. Aira. Tahsan. Naam. 5. Fadal. 5. Hafizu hamzatu al-Qur'an. Hafizu hamzatu al-Qur'an. Naam. Aina al-fa'il? Al al Aina al-maf'ul bih? Al-fa'il hamzatu wal-maf'ul bih al-Qur'ana. Naam. Antum terjemahkan dulu. Hamzah telah menghafal Al-Quran. Hamzah telah menghafal Al-Quran. Al Jadi sekali lagi mana al-fail dari sini? Al-fail adalah Hamzah. Hamzah tu harakatnya Am adalah uh, dommah. Dommah. Kemudian Al-Qur'anah. Uh, Makul lebih. Tanda harakatnya adalah uh, fathah. 6. Nah. Perkam Sita. Falaq. Dorobat Fatimatu pintaha. 6. Nah, Dorobat Fatimatu. Pintaha. Fatimah fa'ilun. Bintaha maf'ulun bih Maf'ulun bih Bi. Atau terjemahkan dulu Dolabat Fatimah tu bintaha Fatimah telah memukul anak perempuannya Telah memukul anak perempuannya Perempuannya Taip. Mana failnya sekali lagi disini Fatimah tuh Fatimah tuh Mana anak mana ininya uh, Maf'ulun bihnya Bintaha Bintaha Fatimah tuh fail Tanda harakatnya Bommah Kemudian Bintaha Maf'ulun bih Tanda harakatnya Fatha Taip sudah ada yang masuk? Ya, yes, insyaAllah sudah ada yang masuk Sudah ada Abu Salma di Cibitung Assalamualaikum Salam Alhamdulillah Ya, silahkan uh, Pak, Siapa yang namanya? Abu Salma ya Abu Salma Abu Salma, ya. kenal. Alhamdulillah, ya khusus 6 Sudah, apa? tujuh. 7 uh, 7. Sekarang 7 Sekarang 7 7 7 Salah Al-Rajul Al-Hayata Al-Hajari Nah, sekali lagi, Abu Salma. Qatalar rojulul hayata bil hajari. Jangnya pendek, hati jang. Qatalar rojulul bil hajari. Baik. Terjemahkan. Seorang lelaki telah membunuh ular dengan batu. Nah, telah membunuh ular dengan batu. Alfael rojulul. Alrojulul. Al hmm, Harakatnya adalah. <tiene talking> <Deruma. tiene anyway> harakat harakatnya adalah domah fa'lan makrifah al-hayyah al-hayyah harakat huruf terakhirnya adalah mansubun mansubun itu fathah eh coba sebutkan khamaniya sami'a bilalul adana sami'a bilalul adana wa zaada coba bagaimana itu pengucapannya? perbaikin sehari pengembara sami'a Sama'a Bilalul Azana Wazahaba ilal masjid. Nah Terjemahkan Bilal telah mendengar Adhan nah. Dan akan Dan pergi ke masjid Dan pergi ke masjid, masjid. Nah. Di sini Al-Fi'lu Al-Fi'lu Bilalul Al-Fi'lu السامع سامع اين الفاعل خلال بلا بلا الى نعم بلا نعم فحركتها دلالتين كذلك اين المفعول به الادان الادان حركه وترها دلاله فتحه فتحه طيب شكرا <تصفيق> <تصفيق> Masjid 8236543 bagi Antum yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini Kami masih tunggu, masih ada beberapa tamrin yang bisa Antum uh, baca Namun sebelumnya, sambil sebelum menunggu Ikhwan uh, yang lain Ya, atau mungkin sudah masuk ke penelpon berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ya, dengan siapa di mana? Om Aksan, di Bekasi Ya, selamat ibu Nah, tadi saya berkata Nah, Tidak itu yang ini. Cepat dengar saya. 6, asang, Nomor ummahsan enam. Oh, Kata balmu dari sutarsa alas sabu roti. Enam, terjemahkan ummahsan. Guru telah menulis oh, eh, pelajaran Tidak. di saburati papan tulis. Enam kan? di papan tulis senar, ya. alas saburati. Mengapa diaturan muasan? Ada harus fajar. Ada harus fajar, yaitu ala Nampaknya. Muasan. Kata bahasa. Alfa. Almudarisa. Almudarisu. Nampaknya. Kata bahasa fiil. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Fathah albaq waluladi kahana fi saatisan min. Sekali lagi ada. Fathah albaq waluladi kahana. Nah, itu nyambung dengan adukan. Nah, adukan. Ad Fathah Ad Ad Ad Ad Ad kal dak kalu dak kalu at dokan at dokana bisa nah. bisa amania saminati saminati nعم nah. fatafil nah. fata, ah falu, dulu, fata, bakulu, apa tenang dulu mohasan kalu kalu enggak usah apa buka hari kepala penjual saya penjual saya ini pasti di pada jam di, pada jam Asamina jam berapa itu Amin Amin. Terkalian nah, ya Itu ee uh, 8 ya. Jam delapan Nah. Aina al-sa'a? Sa'a. Sa'a ini aina al-maf'ul bih? Maf'uluh hi. Fi ad-dukkani. Ad-dukkana. Syukran, Masan. sedikit. Nah, nah. Ya. Kan kalau di sini kan fa'il itu apa namanya mufrad ya ada musakkar mu'anas lalu fiilnya itu kasaro atau kasarat misalnya nah. nah ini kalau misal fa'ilnya itu e, jamak itu apa fiilnya berubah tidak Ustaz Nah jamaknya gimana kalau jamak muannats juga musakkar baik nanti sama Pak, ya, halaman 27. Halaman ke-27. satu lagi, Ustaz. Nah. Ini di halaman 17. Nah, so. uh, eh, ya, halaman 17. Tapi yang mungkin catatan Bu atau kita berat sama catatan Bu. Nah, salah Halaman 17. Eh, Pak. Ini saya bukan di halaman 12 Bu. 17. 17. Ya, nomor 5 dan 6 Ustaz. Nomor 5 dan enam. Enam. Lataran. Betul. Nama. Nama. Kalau tidak salah itu kan kalau li dan li itu untuk manusia tok. <lalu> kalau indi itu untuk binatang dan e, benda ya Ustaz. Nah, tapi di sini kok lataran. Nah. Ia dan si penjelasan Nama. di jiridah. Sepertinya bukan bukan romus yang satu seperti yang oh, itu, Artinya kadang-kadang bisa berubah. Oh, nah, okay. buktinya yang di sini ternyata di sini menggunakan mata hmm. Salahakan di sini ada eh, satu hal yang diketahui bahwa Mata itu ternyata juga untuk orang tadi juga bisa benda Nah, oh, hmm. Tapi tapi tidak untuk binatang ya, Ustaz. Eh, bisa juga hmm. untuk. Itu Nah. Okay. Sepertinya tidak untuk untuk masalah ini. Hmm. Nah. Ukuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam merahmatullah wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi latihannya. Kalau masih ada penelpon, nah, ya, bagaimana? Mau, mau lanjut ke ya, yang terakhir itu? Keempat, itu. Latihan yulang. empat, latihan keempat tu. Dari diulang. Sebelumnya kita sambil menunggu uh, penafian berikutnya. Ada satu pertanyaan yang meminta untuk diterjemahkan kembali uh, kalimat dari perintah yang nomor 4 ini tu. Nah, ya. Empat. Ya. Ya. Nah, kata perintahnya. Nah, kata perintahnya agak panjang. Ayum tentukan al fa'ina tentukan mana fa'il wal maf'ul bihi dan tentukan mana maf'ul bihi-nya fil jumal al-aqliyah. Ini pada al jumal kalimat-kalimat al-atiyah berikut. Kemudian setelah menentukan al fa'il wa maf'ul, kita itu laqatta daqta garis waahidan satu hmm, letakkan satu garis ba khattan letakkan satu garis di mana kita letakkan satu garis ini tahtal ta... fa'ili di bawah al fa'il wa khathain dengan dua garis tahtal ta... maf'uli bawah al maf'ul bih jadi kalau an fa'il kita um, berapa berapa kalau fa'il tadi satu. satu kalau satu. al maf'ul dua, dua wa shkul akhirah kull minhuma dan berikan apa uskul itu memberikan harakat dan berikan harakat berikan syakal di mana berikan syakalnya akhir di akhir maksudnya di huruf terakhir kull minhuma di setiap keduanya keduanya di sini kembali ke al-fa'il dan al-maf'ul jadi al-fa'ilnya ditentukan mana bagaimana harakatnya kemudian al-maf'ul lebih ditentukan bagaimana juga Harikatnya Nah, itu Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik, selanjutnya sudah ada Ummu Fitri di Bekasi nah. Sebagai penampuan berikutnya Assalamualaikum ya Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, ya. Dari, ya? Uh, Kedua kali Kedua kali Selamat apa? Lalu satu dan dua Nah Nah Rahman Wahid Nah Kasarotiflu Al-Qolama Nah Diterjemahkan ummu Fitri. Anak kecil itu mematahkan pulpen. Naam. Di, mana di sini alfa? Alfa il atiflu. Naam. Apa harakat terofnya di sini? Eh uh, marfu. Marfuun. Yaitu duk dhammah. Naam. Wa ya. ainal maf'ul bih? Maf'ulun bi al-qalam. Al-qalam. Bagaimana harakatnya? Uh, mansub. Mansub. Yaitu tanwin fathah. Naam. Baik, isnan, تفضلي. Isnan. Gosalat aminatu almindilah al almindilah nama almindilah nama. Gosalat aminatu almindilah. Nah al terjemahkan <coughs> aminah mencuci sapu tangan. Nah. Aiman na salam, Omu Fitri. Alfa il aminatu. Aminatu marfuun bi gudomah. Gudomah. Gudomah wa idzalama fa'ul ub? maf'ulun bi al-mingdila. Naam. Bi jabar harakatnya? Harakatnya fathah. Fathah. Baik, syukran Ummu Fitri. Ada pertanyaan Ummu Fitri? Ada, Ustaz. Naam. Untuk sebutan fa'il muannas apakah fa'ilatan apa sama dengan fa'il? Sama seperti fa'il. Sama. Bukan fa'ilatan. Naam, al-fa'il tetap. Iya. Naam. Terima kasih, Ustaz. Baik ya, sama-sama ibu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tadi umum fitri di Bekasi sudah uh, mencoba uh, beberapa latihan pada malam hari ini. Masih di 8036543, kami tunggu uh, Telepon dari atom sekalian dan insya Allah sudah masuk uh, satu penelpon kembali. Kita coba angkat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak dari Abu Yasmin Ya silakan. silahkan Tepatkan Abu Yasmin nah. Lat nomor 3 4 Salata Abu Arba Salata Akala Usama Tul Inaba nah. Akala Jau Jau Nah Jaujatuhu jau, jau Jaujatuhu Al-Mawzah Nah Terjemahkan Usama telah memakan Anggur Nah Dan istrinya. Terlalu makan pisang Terlalu makan pisang Naam. Mana Al-Fa'il di sini? Al-Fa'il Usama Ada dua kata. Yang pertama Usama Yang kedua? Zawjatuhu Zawjatuhu Naam. Kemudian Aina Al-Maf'ul B Al-Inaba Wal-Mawzah Al-Inaba Wal-Mawzah Bagaimana harap Al-Fa'il Abu uh, Yasmin? Al-Fa'il Dommah Dommah Bagaimana harap Al-Maf'ul B di sini? Uh, Fathah Fathah Naam, baik. Teruskan. Ah. Nombor 4, nombor 4. 40. Syaribat al-baqaratil ma'ah. Naam. La telah, telah meminum. Sapi, sapi. yang terminum di sini? Uh, sapi. Sapi. Naam, sapi betina. Naam. Ya. Sapi betina telah meminum air. Naam. Aina a'na al-baqah? Al-baqaratu. Al Kemudian al mas'ul bi? Al-Ma'af Ulubi Al-Ma'a Al-Ma'a Syukuran uh, Abu Yasmin Jazakallah khair Adap... uh, Ya, ya taib, Nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, bagaimana masyid Masih kita tunggu Pada phone uh, selanjutnya Namun sebelumnya ada satu pertanyaan Ustaz nah. Ustaz, apakah kalimat jama' uh, uh, Contoh uh, Apa ini, Al-Makatib Begitu al Al-makatib al Bisa diganti dengan uh, Maktab wa maktab begitu, Ustaz. Oh, maksudnya diulang dua kali Makanlah maktabnya Ya, nah, semacam itu <tuh> Nah, ini pengulangan kata ini Ini hanya dimiliki oleh uh, bahasa Indonesia Adapun dalam bahasa Arab itu Jama'at itu tidak diulang katanya dua kali Jadi al-makatib Maka untuk menunjukkan bahwa dia banyak Jama'at, maka al-makatib Jangan maktab-maktab. Nah, ini ini bukan kayak bahasa Arab, ini kayak bahasa Indonesia ini. Nah. Sekali lagi, bahasa Arab punya ke kehususan tersendiri, tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Nah. Baik. Nah, kita lanjutkan ya, mas... Masih berlanjut. Sudah ada Ibu Ruqayyah sebagai pembicara berikutnya. Asalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Umur Ruqayyah. Umur Ruqayyah. Iya. Fadhol Ruqayyah. Eh, nomor, hah? hamsa, hamsa dah setah, nah. <raib> nah nah. hafizah hamzatu quran, nah. nah. hamzah telah menghafal al-quran. <raib> baik. mana di sini alfah? hamzah. hamzatu, balik. hamzatu, hamzatu. enam. kemudian ayat dalam mafoulu al-quran. al-quran ada. standard? setah. doro bab fatimatu bintah. enam. Fatimah memukul anaknya. Naam, anak laki-laki namanya Fatimah. Perempuan. Ah, lah perempuannya. Naam, Ainul Fatimah. Fatimatuhum, Ainul Mafawd bintah, bintah. Naam, tepat. Iya. Setelah itu, apa? Iya. Setelah, uh, apa? Setelah, seorang laki-laki hayata birhajari. Naam. Ah, seorang laki-laki membunuh <4 Özell großes> Uh, ular dengan batu. Nah, al hajjah di sini artinya ular. Nah, ainal yeah. fa'il muraka ya? Ta'il. Uh, Rojulu. Apa judul? Harakatnya adalah uh, dhamma. Dhamma. Hmm. Kemudian, mana al-maf'ul bih? Hayata. Al-hayata. Bagaimana harakatnya? Uh, Fathah. Fathah. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu gitu nah. nah. Saya ada satu satu pertanyaan lagi, Safoton? Iya. Uh, kita tunggu Kami masih menerima uh, Telepon dari antem sekian di 823 6543 untuk malam hari ini Untuk tameran uh, Ke 7, 8, 9, dan 10 Kita coba angkat satu penelpon berikutnya Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan saya sewa di mana, Ibu? Uh, ibu masih di Lenteng Ibu masih toh? Yeah. Di Lenteng Agung? Iya. Yeah. Nah, oke yeah. yeah. Ya, nah, namanya Kami'ah uh, Bilalul bilalu Adana Bilalul Adana Al Adana Wa Zahabah Ila Masjid nah, Terjebakkan Ibu Masjid uh, Bilal mendengar Adana uh, Dan dia pergi ke Masjid Baik Ayah mencari Ibu Masihta. Bila? Bila? Ada matuan di? Matuan di adana. Al adana. Eh, nah, kisah, fabel, kisah, sebentar. Kata bawang menghindarisu adar sahaja. Nah, guru itu menulis uh, di papan tulis. Menulis apa, Ibu Masihta? Ada yang belum terjemahkan Menulis apa dia? Menulis Adarka Pelajaran Nah, menulis pelajaran hmm. di baban kelas Nah Ayo menulis Modari Modari Nah Apa yang uh, menulis Marfo Doma Marfo Terus Ayo menulis Adarka Adarka Nah Terus nah. Asyik Fatahal Fatahal Bakulu Ad-Bukana Fisati Sama Sama Nasi Nah Al-Baqal e Saya membuka Tokonya Di Waktu Jam 8 Nah Pada jam 8 Nah Aina al-Fail Ibu Masyidah Aina al-Fail Bakul al Wa Wa'ina al-Baqulubi Maknanya di aduk kana. Aduk kana. ibu masih toh. Ya. khair. Ada perayaan ibu masih toh? Tidak ada. Taib, coklat. khair. Barakallah. Ya. Salamualaikum. Alkumas. Waalaikumsalam. Subhanallah. Waalaikumsalam. Ya, nah, sepertinya nah, sudah terakhir nah, terakhir. Nah, terakhir. nah, itu terakhir dan. Ya, nah, ada. Kalau ada SMS mungkin ada dari SMS apa sudah? Ah, InsyaAllah cukup. Taib, taib. Ya, Mungkin itu, di... itu mungkin ada sedikit kesimpulan dari anda. Terima kasih. Taib, ada beberapa kira pentingnya sudah kita pelajari di sini, kawan. Sebelumnya yang sudah kita pelajari Biasanya itu jumlah ismiyah, Mubtada dan khobar Sekarang kita dikenalkan Dengan beberapa kaidah berkaitan dengan jumlah fi'liya Tolong tidak dilupakan Jadi jumlah fi'liya itu bagaimana ya Terdiri dari berapa unsur jumlah fi'liya itu Minimal dua Al fi'l dengan al fa'il Kata kerjanya sama Subjeknya atau pelakunya Atau ditambah lagi Dengan al maf'olubih objek Berarti al fi'l satu Al-Fail dua, Mafuh. yang ketiga, Al-Maf'ulubi yang yang ketiga. A ada kata kerjanya, ada subjeknya, ada objeknya. Dan sudah kita bahas tadi bahwa Al-Fail itu pasti harikat hurufnya adalah Marfu' dan tanda Marfu'nya satu isim itu diantaranya tandanya adalah Dommah. Kemudian Al-Maf'ulubi itu Mansub. Bagaimana tanda Mansubnya isim yang uh, Mansub? Fathah. Yaitu dengan? Fathah Jadi al, agar mulai-mulai diingat Al-Fail itu pasti Dhammah. Kemudian Al-Maf'ulubi al pasti Fathah Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini uh, Afwan kita ternyata hanya bisa membaca satu latihan saja ternyata Tapi insyaAllah mudah-mudahan ke pekan depan kita diberikan izin oleh Allah untuk bertemu kembali Dan kita akan membahas latihan-latih lain yang belum kita bahas pada malam ini Dan demikian dari Ana Subhanahu wa wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh